Urriko itzohdu bat aipatzen dugu, baina uh, arabska bat uh, jadanik uh, kontestuan uh, jartzeko, historiaren inguruko uh, jartunaldi batzu dira, zabalik elkarteak antrobatzen dituenak, eta gurekin, uh, matkin irigoien, egunon? Egunon, maiz, hurire. Ma, aipat ezagun, uh, beraz, historiaren inguruan eta prezeskiago milas, seion eta egintzen ediktu bat aipatzen da, or, nafagoaren e, historian e, gira. Ze gertatu zen mila seionta huoian? Mila seionta huoian, sekulako e, ikaraldiak gertatu zen, Nafarroako eresumainako. Uh, leheniko katzeko, uh, oartu behar da, memento hartan, do napaleo zela Nafarroako eresumako kapitala kapitala administratiboa, bizar mm -hmm. historikoa iruña eta basenabarreko kapitala beti dunene garazi erraiten da, bena errealki, donaparlio izan da uh, gune bat uh, garantzitsua uh, zentahan egiten zen monera adibidez, mm -hmm. uh, Nafarroako uh, monera erresumaren monera eta gero ere hausitegi gurena donaparlion zen, hausitegi hau no berriki hartio bat zen donaparlion hori mm -hmm. bat bere historia eta kokatzen da erresuma batan estatu baten mm hausitegi -hmm. haur kokatzen zela, memento bataz Eta monera ere Ogo idrasiko dugu Gara iartako Na fauko e gresumazela Pitinoen Zenta, batxena barri bakarrik oh, yeah. etzen, zenta mila bosteun ta hamabian, behaz egun bat urtele eno, gertatu zen gaztelako armadak hmm. inbaditu zuela, anekzatu zuela, Nafarroa osua, eta hor dutzena hamoz bat urtez, joan jinka arzen dira armadak huziak, batian uh, gaztelak uh, inbaditzen du, xeatzen du gaztel guzia eta gio Nafarroko resumak arramuntatzen du armada, eta berriz libratzen du, biogio bataila bak du noainen, eta berriz galtzen du. Joan jinka hori, gelditu zen, noiz baiten gaztelak deliberat Iparalderat ez dela gehioginen, ez daio posible zaintzia aski mendiz bestaldeko eremuriek baxenabarre behaz, eta abandonatzen du, eta hor da Nafarroko ere sumakokatzen eta dona paulen behaz kapitala administratiboa gandezaun. Da hor, uh, biztadena Jona Labreito, eta gero bereseme, Enrique Hidugarrena dira erregea. Enrique Hidugarre hori doik ebelik genganienetzen egin zegoiten, paisen ezkondu eta frantziako errege bilakatu. Eta erren nahi du, Enrique lau bilakatzen dela, frantziako errege bezala, da demora berian Enrique laugarrena frantziako errege, eta Enrique Hidugarrena, naforraoko errege. Bi estatu independenten errege bakarra. Eta gero, hor, gertaz, uh, frantziako resumaren legean, Bautel Leges Alicoa. Bueno, Leges Alicoa kezagutzen ditugu. Hori oraingo ere bat dira. Eman oh. dezan immersioa eskola onarzeko ikola publikoan. Baina hor Leges da zabetek konfunditu bada, diferentea da. Erranaitu, eh uh, Isaaco Francisco errege, gizona izan behar da neskatua sorzen bat zen, oa ez zenderoetako mm. balio. Eta ordean, aldiz, fran, nafarako ere shuma, neska ere errege, erregina behaz, izaitena altzen, eta goren. Eta ordean, juristak, frantziako juristak, frantzia egimaita beste ere ere bere ganatuz, eta anekzatuz, eta istorio bortxaz, edo legeukaldiz, edo jokutriaz, eta holola gertatu zen, juristen nahizuten nafarako ere sumari ere, impusatu lege zalikoa, eta hola etzen, zenta, neskatua sorzen bat zen, errekilaugarrenak ez ditu aurrak behalau eta nahiz eta bezik emaztekari hau man zen, e, beti niskatoz orzen bat zeleenik, oa Nafarroko erigina zen, eta, mutiko, eta mutikoa beharko zen atzen man, gio e, izaiteko Frantziakoa, eta Tartos. behaz berriz behizten ziren ere sumak, right. right. eta hor, hekuntzoa zuten, Frantzia haunditzen zela, Nafarroko ere sumaz ere. Eta hor dian, e, ediktuak hori e, beste gauzen artean ere egiten, eta desegiten du Nafarroko ere xuma, eta hurta azten Frantziako ere suman. Enrique laugarren ahiltzen da, jabaliakak uh, puñalukaldia, temaito mm -hmm. behar den Ekean, bena, gero, Luis hama irugarrena da, bere semea izaiten errege. Eta Luis hama irugarrena uri hama hurteetan errege da, bena, bon, joeiten dira hama hurte, dituenean, armadareke inditen da, pao eta paoeko ediktua deituko dena, batasun ediktua ere deitzen dena, e, sinatzen duz, eta biharne ere bazituen problemak, etzen erresuma, biharneua, baina nagusi ziren eta etzituzten gogonatzen nahi bezala, eta horien plehazteko ere zen ediktu hori, eta bi, bi gauzak batian eintzituzten, eta armadaik inintzen alde, finkatzeko norzen nahusi, eta hor, ediktu horren bidez, nafaroko erresuma, dezagertzen da hurtzen da franziako eresuman. Mm -hmm. Luzaz erraiten da honu franziako eta nafarako eresuma, edo, franziako eta nafarako errege, zentak hau zaba da ere, nafaruan erregeak egin behar zuen lekuko biltzak edo botereari, uh, xerbi, heien txerbitzuko izan entzela. Hori de da, franzian, mm -hmm. joiten gira monarkia absolutu ari buruz, erain eta jarek du argazoin, ez ne hori zine egitek, bestek bezigari, Hora, hor ere bada partikula eta somata, segituko dute zin hori egiten ondoko erregek ere, ere. eta gio, azken ukaldia frantziako irautzak duinen, hori milazazpionta alaten uh, eta behatzean edo, eta hor ordean, privilegioak da, dira, privilegioak entzendiren gau hartan, hor da, argunt dezagerzen dira, nafartar institutsuak baina mila gintagoian jaunik ukaldi ganitukoaldi handia emana da bizkutxan gainean ale uh, eta senako data hori senako edikturrin aizu sue aizu sue behitza uh, plasaratu edo Zainako interesatu nahi duzio hori, funtsian, gauk egun, bimila eta hogean? Funtsian gai horietan eta guri horbiltu zaukun, uh, zaukun jendean, da Namarralde fundazioko jendea, horiek irunean eta dira eta gipuzkoan ere baute adar bat ernanin errotzen historiari buruzta lan egiten dutenak. Jaanik, bimila amabian, Zeta ordean ze mila boste hon tamabiko anekzio gerla horren boste hongarren urte buria, mm -hmm. eh, Ordian deskonkista egun bat antolatu ginoen doena paleo, egin ziren ere uh, anekzio hori buruzko konferentzia, pesta, ta olako oh. markatzeko Nafarroa erresuma independente batzela eta noizbait Nafarraik, Nafar erresumaik edo estatuik gaur, bibila haugu ez bat da Nafar estatu, Estaturik Frantzia edo Alemania edo eh, edo zoin denbezala, da ere noizbait gerlaz zuntzitua eh, izan delakotz, mm -hmm. eta Eta hori uh, egin ginoen, jadanik hagemana baginituen. Eta alainan, o, historiak erakusten du milazion eta hugoia dela ondoko etapa, bat importanta, ez ezaguna osuki, egualdean, baina hemen ere, osogutik lantzen dutena historialariak eta sekatu ditugu, sekatu dituzte eta badira, lantzen dutenak eta aiek ditugu ekaraziko ba historialari universitarioak baina ere beste batzu, beren kabuzari direnak ikerketetan, jardunaldi historik, historia pasarte horren jardunaldiak antolatzen ditugu kolokio bat uriaren hiruan donapaleon, sei, zazpi, sortzi, ikerlari edo historialari mintzatuko dira, memento hortaz, baina nere, ze kontestuntan zen nafaragaren egesuma, izan da ernazimentu kultural eta politiko azkar bat uh, mende horietan, eta hori ere aipatzeko, eta aipatzeko, biztadena, ediktu hori, eta nola galtzen den, eta nola irauten duen ere, irautza arte. Mm -hmm. Ta gero, pentsatzen dut, oai, 2000, laragoita, Zomait uh, urtean, ere, inen dugula, frantziako iraultzaren <risa> <risa> urte batian, horba gira beti horrik, inen dugu beste jardur aldi bat, beste pesta bat, ordea baita igazki finitzen ere. Ba, orduko izen ema iteak aipatuko ditugu, eh? pixka bat lehenago baina nago, goizko da naski. Ba justuki, e, aipatu dituzu, beraz, e, uh, uhian ginen e, direla historialari batzu, e, bi itzaz e, aurkestan aldauzki guzu honok dira horiak? Ba ez taki bizitzaunak e, dira, hemen gaudanik e, itzaktuak ditugunak aipatu dituko, beti mm -hmm. aregira armenetan gira beste batzuekin ere. Na, milasion eta ediktua bera, albaro adot batek du landua mm -hmm. bereziki, demoraberian paueko universitatean eta logonokuan lan egiten du, eta horrek zinez landua du gauza hori. Gio baitugu nabagaldeko historia uh, ikerlari batzu ere, Luis Martinez garate bezala, uh, ere puskabat gaukko ikuspegitik baloratuko dutenak edikto gen bilakaera eta ze ondorio izan duen. Amaian hausia uh, ere uh, ikerlari bezala, nunbaita eipartuko dauku, delako loraldi gara jori, erreginen ingurian egin baitzen. Azken lau erreginek, uh, joan alabrid bezala, Catalina uh, Fua, eta horiek guziek, egin dute animeleko lan bat, moan bereziki badakigu, bilbia eskuaraz egitea, eta hola uh, izan direla, eta uh, bada hor, ze ikertzeko ere. Zeta, ernazimentua, uh, Europan, Uh, izan da berantago ere italiatik eta, bena hor uh, Nafarroan biziki aintzinatu zen erraita uh, Europako jende progresistak eta hor biltzen zirela. Ta, ezta, ezta uste gabea uh, aitezain duak uh, gaztelako erregiari permisionia eman bazakon Nafarroa suntsitzeko mm -hmm. uh, eretikoak edo ez nola egiten zuten bada, bila bat atera zuen uh, etzilela gehiago eskomunikatzeko, galo. Mm. Bazte, da ere, momentuaz, yeah. ez dakita gazon joa, nien iziztu leherare ja, ekspikatzen dut, kompreintu dutana, egiazki jakiteko gauzak, eta egia jakiteko, mentuaz, erdiak erdi egiak dira nik eztendu dutanak, erdi gezurrak, uh, berko da jin, hurien hiruak. Hori da. Hori da. Uri da. Uri da. Ta, gero baitu gu, Xavier Irujo bat bezala, oa genoko unibestatean da, eskualduna da, benaranda historiaik erlari, eta arek, gehiago, izan dira beti, Uh, izan dadin, 1908an, izan dadin Frantzia irautza demoran uh, oi, uh, parlamentari edo abukatu goren batzu uh, de, argumentazio oso batzu finkatu dutenak explikatzeko Nafarroa erresuma independentia zela eta ez zela posible parixetik, gaita mm -hmm. Frantziako korona, korotik edo Frantziako asamblea batetik, deliberazia haren dizgitia zenta bere izbezinen. Oda, bat dira, baloratuko du, frantiago irautza polverrel, deitzen den diputatu baten, diskursotik, uh, ze argumentazio eta garatu ziren. Ta gero baituko bi biagnes ere, eta biagunare unkia baita, tierri izartel hori orte seketik uh, dator, uh, universitaria eta historia ikerlaria ere, harek ere, gehiago ni mundu horretan nola, uh, is, e, religioaren influenzia eta gauza horretan ediktuaren egiteko borundate hori, ere hor hori buruz itzulia zela. Eta geho bat nabarren kosetik, Josef Miku delako bat, harrek uh, gehiho kondatuko du nola uh, errikearen etorgera uh, zaldizko armada hori eur hor nola etorri zen, eta powerat, eta gero nabarren kosetik, eta puzka zinkatzeko mm -hmm. Bon, hori gaurkoz direnak finkatu, da beste atzu. Ados. Ta jo, muru, denen jardunaldiaren zuzendari bezala, janlui davan dugu, ba, hainiz lan du historia, eskualeriko historio bat, batu baten deskribapenean, eta badu liburu bat hor ingoitik eztegezu magarren edizioan dena, urte zurte berritzen dena, eta berak du ere, bere ikus moldeak erriko gara joriburuz. Zuzendari. Eta urgiaren uh, 3 uh, dela aipatutu dugu zenako hoai uh, aipatzen duzie bada 2006, zerbait egiteko mina segiuntagoi bibila bai. goi laue onuté laue ongarren urte buriada bai Egan nahi dut Ola, ola, bi hilaiten burean da uh, Ibarg ba dira Izenak eman egunaldi naldi oso bada Bada, badugu pandemia Istorio horire, ez dakiko oso bera eh, Lekietan nola iza ingien Edo zo ingizaz, ez badugu fiziko kiten eh, Atxikitzen dugu eguna Eta internet bidez, edo mm. eh, Kanal duren bidez, edo hola beti eh, mm. Gauzak eginen dira ze Zegizaz, Bye. eta bestela, Egun hartan berian, ere, izenak eman beharko dira zenta jakin behar dugu, xuxen, uh, distantzia eta gego, memento hartako uh, izan edo restrikzioak edo errespetatu beharko ditugu, eta izen emaiteak galdeiten ditugu, izan da Nabarralderi edo zabalik elkarteari, eta gero, bada ere, Baskaria antolatzen dugu, egorditan ditan, oda, zen umredenen jakin behar da, eta bada, erakusketa bat, Nabarralderak erakusketa bat inendu, gara iugiburuz, horren estrenare izan enda, egun hartan, Eta txaldean, goxio-goxua, hinen dugu Dona Paule Zahararen bisitak idatu bat, gaita gertakari historikoak eta jende historikoak hor kokatuak baitira horien buskat ezautzak eixotiteko, eta eguna finitzeko, izan enda kale barruka deitzen den alako performance gizako zer bat, asizko bere azken komitikitik uh, muntatu duena, berarekin, berarekin da hilean kuadrila uh, animoso horrekin. Sabalik el kartteaekin mexda Ahmedetan zaktu? Sala, sabalik el karttea edo nabargalde el karttea, behoneak baditugu biek ta hor kontaktua posible da. Baiderki? Eh ara o giran iruana hoiteratzen 두고 Miles que machinigoian. Miles que